Și că era odată într-o țară un crai care avea trei ficiori Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată Și împăratul fratelui craiului se numea Verdi împărat Și împăratul verde nu avea ficiori ci numai fete Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului nu s-a văzut sără niciodată de când erau ei Amucic împăratul verde, aproape de bătrânețe, a scris cartii frățânei sub Craiului Să-i trimite grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți Ca să-l lase împărat în locul său, după și el nu va mai fi Craiul, primind cartea, chemă tu trei feciori înaintea sa și le zise Iaca și-mi scrie frate-meu și moșul vostru care dintre voi se simte ca împărățit peste o țară așa de mare și bogată ca așa are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința așa mai de pe urmă a moșului vostru? Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie ca să pornesc fără zăbavă. Bine, dragul tate. Dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și vezi că ești în starea cârmuii și pe alții, alegiți un cal din Hergelii, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, armei care-i crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci, fișorul craiului și e cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi în calică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi iese înainte o namină de urs mormăind. Calu să sperie și fiul craiului, nemai putând struni și neîndrăznind, dar merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi. Același în caz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grab. Cum văd eu, frate meu să poate culca pe orechii din partea voastră Din trei fișori că ți-am, nici unul nu-i bun de nimica Vorba așa, la plășin înainte, la război înapoi Dar pe mine o tătu mai tătucă Eu doar nu mi-am încercat puterile Ei, Lucru negândit sau aud așa vorbe tocmai din gura ta, prâsle Puterili și înțelepciunea ta Până la genunchiul broaște Apoi, da, dă, tată Tot omul dator să încerce Acolo unde n-au izbutit Frații tăi voiniști în lege N-o să izbândești tocmai tu Cel mai mic dintre ei Mai bine caută-ți de treabă și nu mai cuteza Să mă înfrunți Fiul mai mic Ies afară în grădină și începea plângi în inima sa Lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său Când mai ia ca se trezește dinaintea lui Cu o babă gârbovă de bătrânețe De ce stai așa pe gânduri luminate, grăieșor? Ea mai bine miluiește baba cu ceva Ia lasă mă încolo, mătușă Acum am altele la capul meu Fecior de grais Dunei babi, ce te chinuiești, că de unde știi, poate să-ți ajute și ea ceva tuși, știi ce? Unai, una și două mai multe lasă mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă Nu, no, nate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde îți poate veni ajutor Ce vorbești, mătuși? ce ajutor îmi poți da, dumneata? Ei, ei creișorule, nu căuta să vezi că-ți și-ți Multe au văzut ochii mei de-atât mari de veacuri Hai, miluiește baba cu ceva Cine mă tușă, bănuțua este Ei, acum, luminate, creișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătate Ascultă culoarea minte ce am să-ți spun Da Du-te iar la tatătău și cere să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe da. Ei, Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi N-am înțeles, da. tău împotrivi și nu vrea să te lase Dar tu stăruiește pe lângă dânsul ca să-l îndubleci Aha. Aha. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite Iar calul... Ai să-l poți alege punând în mijlocul herghelii o tavă cu jarati Așa Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei Ține minte ce-ți spun eu Că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume tată, iartă-mă îndrăzneala Te mai rog odată Dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânșii Și din partea lor mi-am luat toată nădejdea Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu Eu nu te mai opresc Dar mie nu cumva să dai și tu și stea pe rușine. Că apoi atunci curat îți spun Că nu mai ai și căutat la casa mea Odată pornit nu mai întoarce. Nu mai te rog. Dăm calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe Hehehe, he, dragă, tati, da, păi calul meu de pe atunci și și mai știe unde i or fi putrezând ciolanele. Atât cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu o fi trăind, or nu o fi trăind, mă privește pe mine. Nu mai vreau să știu dacă mi-l dai orba. Din partea mea, dat să-ți fie. Numai mi de admirare, de unde ai să-l iei. Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-oi găsi, al meu să fie. Șo dată să sui în pot fișorul și mic și cu boară de acolo un căpestru, un frâu, un bicișo toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște strai vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rugină și se apucă de li grijește bine. Pe urmă umble o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la Hergelie. De tavă se apropie o răpciugă de cancare, cum apucă o gură de sală, se scotură de trei ori și îndată rămâne cu farul lins prelins și Tânăr ca un tretin. Apoi, uitându-se țin de la fiul de Crai, zice: Acum mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. Sunt gata să te întovăreșesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Nu mai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul. De mi duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi -i duce ca vântul, tu mi-i fi de folos călul meu. Bine, stăpâne! Sui pe mine fără grijă Să te duc unde vrei Hai căluțul meu Stai, căluţule, mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina. Ba, nici de cum, stăpâne, să dăm năvală. Ia dihania de urs și arată colții. Ridică buzduganul și păleşte-l. Băzea Lighioana furisită. Stai, dragutate, nu dacă eu sunt. Și aud? Fiara grăieşte cu glas de om. Eu sunt, Craiu, dragutate, îmbrăcat în aia să blană de urs. Am vrut numai să ți ispitesc vitej ei, ei, fătul meu bun tovarăș ți ales, Mergi de-acu tot înainte fără păs, Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul ce-l spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, Te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. că de mult te primești dimoscăpat și pe mine în tinerețele mele. Mergiți-mi pașii, dragi! Și merg ei o zi, merg două, și merg patruzeci nouă, până ce de la o vreme le intră calea în codru. Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sad, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Par ca pierit sămânța omenească de pe fața pământului. Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că e străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de vale, în fundătura aceea, un taur grozav, la mulți bezmetriști la curma zilele. Întoarce-te înapoi. Ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș mi la ta, dacă ți-a fi cu plăcere. Așa ar trebui să urmez, omule, Dar îți spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș Călătorule, dacă ți-i vorba de așa Ai să-ți rup ciolanele umblând Că pe ei nu mai oameni spâni Mulțumește-te că m-ai aflat Și tocmește-mă Și dacă o ai apuca o dată Te deprinde cu mine Știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneavoastră Căci așa sunt eu de felul meu Îmi slujesc până cu dreptate Apoi dă spânule Nu știu cum să fac Din copilărie m-am deprins Să nu-i calc sfatul tatălui meu dar de data asta n-am încotro Trebuie să te iau cu mine Dacă zici că știi bine locurile pe aici Ei, dar pustii locuri și neprimitoare Abia am scăpat de codrul cel des am dat de dogoarea nisicuri Adevărat, stăpâne, adevărat Și mie mi s-a uscat cât lejul de sete Fă bunătate și dă-mi plosca aceea Să sorp numai o gură A, Așa Ia. Oh. Da, Bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arsița asta o să ne frigem de sete Să avem iertare, stăpâne Apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi Că despre apă bună nu te îngriji. Acum și avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața. Ia ca și fântâna, Stăfâne. Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și nu are nici roată, nici cumpână. Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adăplos ca să o umplu. Așa, așa. Bun lucru, fântâna, asta. Pe arșiță o asemenea core. Mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva Ia vă și te și-mi leacă să vezi cum te răcorești Că bine zici, tare mi-ar prinde bine o leacă de umbră Ia o să-ți ascult sfatul Așa, așa, stăpâne Faci, nu se mai vede nicio oceană de lumină Nici nu trebuie să vezi Fecior nevolnic ce te găsești Am pus capacul fântânii Și l-am priponit bine Tocmai de ce te-ai păzit N-ai scăpat Acum să-mi spui tu cine ești De unde vii și încotro te duci Că de nu Acolo îți putrezesc ciolanele Ia ca ți spune Sunt fiu de crai de la mia zi Și merg la moșul meu Împăratul Verde! Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jurăte pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere într toate. Chiar în foc de ce zice să te arunci. Și de azi înainte, eu am să fiu un locul tău, nepotul împăratului. Iar tu, sluga mea, Fie, n-am încotro. Mă jur! <laughs> de acum înainte, să știi că te cheamă Harap Alb. Ais, ta -ți numele și nu altul. Și-n cali că fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, ara alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cali lungă să le ajungă peste nou țăr și peste nouă mări și într-o târziu vreme ajung la împărăție. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cu venitul unui fișor de crai. Iubiții mei, sveniști și curteni, să ridicăm cupile în sănătatea dragului meu, nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi. Și Sorio cu câtă cinstie a fost întâmpinat vărul nostru. Așa mi se și cuvine? Nu zic ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul lui cios în care se poartă cu harapal, lui. Cu crele vorbe l-a la graști și s-a sumitit că îl dacă iese din cuvânt. Mie mi se pare că vărul al nostru nu seamănă în partea noastră nici la tip nici la fire. Arapa albă are o mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenor. Să mă tai bucățele, dar mie nu-mi-i de fel vărul lista. Are o căutătură piezișe, rea și vicleană. Și eu am băgat de seamă Dar Musai să ne punem la guri, să nu-i aducem supărare tatălui nostru. Vai și are să fie când va ajunge vărul nostru împărat. Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot! Mulțumim, mulțumim, dragii mei! Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă! <gută -i> eh, cum își plac bucatele noastre, ne poate? <gută -i> E stare gustoase, moșule? moșule Dar să a de -aistea. Mai mâncat ai de când ești Ba nu, moșule Tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare bune Un haraban întreag aș stare să mănânc și parcă tot nu m-a săturat Te crede, moșule, poate <laughs> Da când ai ști cu ce greutate să capătă pentru că numai în grădina ursului, dacă-i fi auzit de dânsa, să afle să le de aici. Și mai rar un om care să poată lua dintrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar se bizuiește la treaba asta. Și -așela, el știe ce face Și ce dreje, de mi aduce din când în când Așa, câte puține, de poftă Pun rămășa că sluga mea mea aduce să alăț în tocmai ca aceste Și încă multe, fie și din piatră seacă Ce vorbești de poate? Unul dânsul și încă Necunoscător de docurile astea Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă Doar de țăurât De viața lui Lasă-mă, <laughs> șule, nu ducem neata grijă Harapal harap! Bunca, Acum de gravă să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci să lăs de acestea din grădina Ursului Hai, hai, hai, hai, hai. ieși repede și pornește că nu-i vreme de pierdut Finte bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul Să cutreăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov bândru Iar pe ostrov o căsuță singurată Iar acolo o să poposim, stăpâne Ei, harapal, așa e că ai venit la vorbele mele Că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om Află că știu ce nevoie te adus la mine Mulțumesc, maicuță, pentru grija ce-mi Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, harap Iată, aici pe vatre am pus la fiert o mână de somnoroasă, la un loc da. cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere. Fiertura asta am să o în fântâna la care se adapă urșul. Da. Și apoi las, ca fi bine. Mm -hmm. Iaca, sosești ursul la adăpătoare Uitați-vă ce lacom soarbe Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii Ia, ia, stați! Parcă prind ai slăbi puterile Parcă-i cuprins de amețeală Ia, se culcă da, de acum va dormi să tai lemne pe dânsul să-i repede în grădină harap alb de țea sălăță și cât i vrea de multe, că pe urs l-am pus eu la cale. Stăpânii, ți-am îndeplinit porunca. Ia ca din grădina ursului. Ei, boșule, ce mai zici! Și să zic ne poate? Ia când aș avea eu o slugă ca ea asta, nu-aș trece pe dinainte. Ha! Palicții palatul moșule, și multe minunății am văzut în trânsul. Hei, hey, ne poate, mult ai văzut, întocmai este, dar lucru și cel mai de preț nu ți-l-am arătat încă. ia hey. privește și ragulii la din Sipet. Hey, am văzut eu moșule felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n văzut. Oare pe unde se pot găsi? Pe unde să se găsească ne poate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Ei. Mai întâi și că are una în frunte, destrelușește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că e vrăjit. Ei, moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun grămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea șerbului cu cap cu tot. Așa am podăbit cum este. Arapal! Porunca, stăpâne. Du-te-n pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice-i face Dar numai decât să-mi aduci pila cerbului cu cap cu tot Așa bătute cu pietre scumte cum se găsesc Hai, hai, pornește iute că nu-i vrei de pierdut Ei, harapalb, așa e că iar te-au ajuns nevoia de mine? Așa este, cuț. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț Și de-aș mori mai degrabă să scap odată de zbuciu Vai de mine și de mine, harap alb, nu te-aș fi crezut așa slab Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai Ai să scap din toate teafăr și luminat Poate așa să fie, măicuță, dar... Prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu Când vei ajunge și tu dată mare și tare Îi căuta să judeci lucrurile de a fi păr Și vei crede celor asupriți și necăjiți, Pentru că acum știi ce-i necazul Până atunci mai rabdă Că ți -o i dai eu vreun ajutor Mulțumesc de bunătate, Ia Iaca, țin aici obrăzarul și sabea lui statu palmă -barbă cot. Haide să-i o odată și trebușoara asta Din vom săpa o groapă adâncă în pădure Lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă Ei, acum groapa e gata De gata e gata, da. Nu pricep la ce o să-mi slujească mai cuțit. E vorând și rămâi acolo toată ziulica. De-amează, când va veni cerbul să bea apă și să-și și a dormit cu ochii deschiși, ah. cum e Feleșagu, da. ieși încet și și se potrivești, așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sapie. Da. Apoi, iute sări în groapă și șez acolo, trânsa, până după asfințitul soarelui. Așa. Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă, însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit și când în o spre tine nu mai trăiești. Auzi, stăpâne, cerbul vine boncăluind! Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pașiște. A sosit ceasul, stăpâne. Încordează-ți brațul. Bună-i spravă, stăpâne. I-ai zburat capul cât colo. Acum fușite te aruncă în groapă, fără zăbavă. De te-am văzut, nu te-am văzut, ești numai o leacă să te văd dacă ești vremnic de comoara ce ți te Nu te-arăta, stăpâne! Arapa, arapa, ești numai o leacă să te văd. Gata-ți de treabă, stăpâne! Ca a sfințit și soarele Acum pot să ieși în bunăvoie, stăpâne Să jupești și vina se am îndeplinit porunca, ca ți îndeplinit porunca, stăpâne Iacă pielea cerbului cu toate nestematele în treci oh, oh, oh. Ei, moșule, ce mai zici? tu sau vorbele mele? Și se mai zic poate. Ia samo sluga, o slugă așa evrenică și credinșoasă ca arap Aș pune-o la masă cu mine Că mult prețuiește omul acesta să-și puie cui? Ei, moșule, dragă, sluga e slugă și stăpânul e stăpân S-a mântuit vorba cum văd eu, dumneata, prea intri-n voia supușilor, de aceea nu-ți dau cerbi pietre scumpe și urșii salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția!